ispivu jednu terapiju za našo bolesno srce. Kao što bovesnici, srčani bovesnici, vole terapiju da uzimaju na vrijedak, da srce ne bi odkazalo. Tako i mi, brate i sestre, srčani čija se Boga se vidi u ove dane, kada još uvijek ima smijeha, još uvijek se smijemo, još uvijek se zabavljamo i šalimo, a sve su to prve povesnog srca. Zato je naša dobra majka crkva prepisala baš poslije sedu, je od džeda, dakle ovo koje sad pročita smo, jednu paucu terapeutsku, dakle da svi popijemo, tu ta poetu za naše srca otvrdila, a to je jedna beseda velikog svetog jehrena sirina, od koga se svaka šala plaši i svaki smir boji. Od koga se šedivđije plaše i smijekotvorci Boje i daleko od njega bježe. Evo mi, uhvaćeni mrežama crpe, nemojmo povjeći od njega, nego ga saskošamo. Iziskuje možda malo truda, iako besi da nije dunačka, ali je vrlo korisna, kako to sveti otac je pre inače zna da kaže i sa vratim da podijelje. Čujemo prvo nju, pa onda nastavimo na nos Božje pomoći. I dalje ovih puta za gospodom, uz važni trenuci, mnogo važno da se ne obrukamo, brato i sestre, da večere se skrana ne, ne izađemo bez voda i bez duhovnog zagota. Zato osigurajmo se ovom tabletom za naše bolestne srce po ovom toplom i po ovom nadarbitnom besedom prepodobnog oca naše djecha nam sjeliti za prive besede. Možete da sjednete večeras, mi smo kupu donosili zbog večenja i sveđega vanđeljiva. Pane nađevi, kažu ustupu u mesti starijima, pane sanji, neka odstoje ovo svetog jefima sirijskog o spasiteljim stradanjima gospoda i spasa naše Jezusa Hrista. Molići vam nas svetog otca našeg jefima sirijina oče blagospolite. Amin. Strahujem da govorim i govorom dotaknem ovo strašno predanje o spasitelju. Zaista je strasno pripovedati o ovome. Gospod naš predati na današnji dan u ruke grešnika. Zbog čega je predat on, sveti i bezgrešni Gospod? Predat na današnji dan, a ni u čemu nije zgrešio. Pređite i poznat ćemo radi čega je Gospod Hristos, naš spasitelj, predat. Radi nas, bezložnih, predat je Gospod. Pa ko se neće zadiviti, ko neće proslaviti. Sluge su sagrešile, a gospodar predat da bi svojom tvojom smrću oslobodio grešni sinove. Sinovi smrti i deca tane došli su da u mraku zadrže sunce, koje u jednom trenu može sve da sprži. Kad je vidio njihovu bezočnost i gnevno pomešanje, gospod se krotko i dobrovoljno predao u ruke bezbožnika, a bezakonici svezaše prečistog gospoda i počeše da se rugaju onome kojeg su čvrsto vezali nerazrešivim lancima kako je nas razrešio od lanaca greka. Spleli su venac od svog trnja, tog ploda judejskog vinograda, rugali su mu se nazivali carim judejskim, ljuvali bezahodnici u lipce prečeštoga, od čijeg pogleda uzdrhtavaju sve nebeske sile i anđelske čete. I opet moje srce stežu i tuga i suze, kad pomislim da Gospod trpi slugu takve uvrede i poruge, šibanje, pljuvanje i udaranje po obrazima. Priđite i poznajte pre obilje darova, trpljenje i milost najslađeg Gospoda. Imao je on korisnu slugu u raju sladosti, i on je sagrešio i bio predat mučiteljima. No blagi vide da je slab suhom, Smilova se na slugu, sažali se na njega i dade sebe samo da ga šibaju umesto njega. Poželeo sam da zanemim zbog prevelike zbudjenosti uma, pa opet se poboja da svojim čutanjem ne uništim spasitelje u glabodak. Sa strahopoštovanjem, dakle, govorim vama, jer moje kosti drgte kad zamislim I da zajednički stvoritelj sviju, sam gospod naš, stoji sada pred kajakom kao osuđenik i jedan od slugu udara ga po obrazima. Srce mi se steže kad pomišljam na sveto to. Sluga sedi, a gospod stoji pred njim. I onaj koji je ispunjen bezakonjima izriče presudu bezgrešnosti. Zadrhtala su nebesa, Užasnuli su se temelji sveta, Svi anđeli i arhanđeli zapanjeni su, Gabrilo i Mikailo su pokrili svoja lica krilima, Hjerovimi su se sakrili za točkova prestola, Serafimi udarili krilima jedan drugoga u času, U kom je sluga udario gospoda po obrazima. Tako doista... Temelji zemlje izdržaše i ljuljanje i drehtanje u tom času kad se narugaše Gospodu. Zamišljam to i drehtim. I opet postajem skrušen čim posmatram dugotrpeljivost blagog Gospoda. I evo, sva moja utroba drehti dok govorim da je saznatelja koji je po milosti stvorio čoveka od zemlje, da je njega ta zemlja udarila po obrazima. Priđimo sa strahom, braćo, i ne slušajmo prosto sve to što je Spasitelj pretrpeo radi nas. Kaži slugo žalostni, zašto si gospoda udario po obrazima? Svaki sluga kada ga puštaju iz robstva za sticanje privremene slobode dobija udarat po obrazima, ali ti si nesrećni če sam nepravedno udario po obrazima oslobodio se sviju. Šta si očekivao da ćeš dobiti od kajafe kao nagradu za to udaranje po obrazima? Ili nisi čuo? Nisi nijotko ga saznao da Isus jeste gospod neba. Udario si po obrazima gospoda sviju i postao za vekove vekova sluga slugu, predmet poruge i omraženosti. Za Zauvek osuđen da se mučiš u ognju neugasivo. Veliko je čudo, braćo, videti krotost 300 cara. Mudro, krotko i sa svakom pobožnošću odgovara onaj kojeg sluga udara po obrazima. Sluga negoduje, gospod trpi. Sluga je gneva gospod ispunjen blagošću. K'o će u času gneva zadržati u sebi gnev i prenerati? No, Gospod naš, učini sve to svojom blagošću i k'o će moći da izobrazi Tvoje dugotrpljenje, Gospode? Priđite vi koje Hristos živo želi i ljubi, vi koji ste zadobili spasiteljevo sprušenost i ljubav, Prijdite da poznate šta se desilo na današnji dan u Sionu, u Davidovom gradu. Šta je na današnji dan učinilo ljubljeno i izabrano Avramovo seme. Ono je na današnji dan predalo smrti prečistog gospoda. Hristos, spasitelj naš, rukama bez zakonika, nepravedno je raspet na krstu. Prijdimo svi i sa uzdasima oblivajmo svoje telo suzama, jer je Gospod naš, car slave, predan smrti radi nas, bezbožnih. Kad neko iznena čuje za smrt poljedog srodnika, ili isto tako iznena da vidi pred očima svog voljenog, kako leži mrtav, zar se neće promeniti u licu, zar neće zgasnuti svetlost njegovog pogleda, Kako se i sunce, čim je s nebeskih visina ugledalo kako se rugaju gospodu na krstu, promijenilo u licu. Zadržalo o zdrake svoje svetlosti. Nije moglo da dalje gleda kako se rugaju gospodu, pa se obuklo u tugu i tavu. Isto tako i sveti duh, koji je u osu kad vide sina ljubljenog na krstu, razgrezali su taj ukraz krama. Od do dna. I odmah se udalji u obliku goluba. Sve pari bile su u strahu i drhtanju kada je stradao spasitelj, nebeski car. A mi, grešni, radi kojih i je predat jedini besmrtni, još uvek ostajemo nemarni. Smejemo se svakoga dana kad čujemo za spasiteljeva stradanja i uganja koja je podneo. Uživamo svaki dan. I svu svoju brigu u ukrašavanje svojih odela. Kad je videlo, da su se Gospodu narugali, nebesko sunce je pretvorilo svoju svetlost u tamu, da bismo se i mi, videvši to, na njega ugledali. Radi tebe se narugali Gospodu na krstu, a ti, žalostan, ne prestaješ da dodaješ sve više ukrasa na svoju odeću i ne drehti tvoje srce. Neužasava se tvoja miso, kad ono čuje radi tebe bezbožnog, jedini bezgrešni predat je smrti, ruganjima, sramoćenju. A ti rasajano slušaš sve to. Celokupno razumno stado treba da neprestano gleda u svog pastira i da ga uvek voli i poštuje, jer on je bestrasni i prečisni postradao za svoje stado stvorcu treba ugađati podvesima i svime častiti a nekvalisanjem propadili beljalama življenjem u raskoši svetovnim jelima nećemo se ugladati na judejce to je nemilosrdan i neposlušan narod koji je uvek odbacivao božje darove i dobročinstva svevesni bog je radi avrama i svog zaveta sklopljenog s njim od samog početka trpeo zloćudnost tog naroda Dao im je ime za hranu, manu s neba, no oni su nedostojni želeli hranu koja za udara, beli luk. Dao im je i vodu iz kamena u pustinji, a oni su mu za ovo raspivše ga na krst dali ocat. Priložimo staranje, braćo, da ne bismo bili saučesnici s judejcima koji su raspili gospoda, svog sazdatelja. Pristupimo sa so strahom, I imajmo uvek pred očima spasiteljeva stradanja, uvek razmišljajmo o njegovim stradanjima. Jer radi nas je postradao bestrastni gospod. Radi nas je raspet jedini bezgrešni. Čime vratiti za ovu braću? Pazimo na sebe same i ne prezirimo njegova stradanja. Pristupite sva detno crkve koja ste otkupljena častom i svetom krvlju prečistog gospoda, pristupite, predat se mislima o sa suzama i uzdasima i svoje misli preispunjavati s trapopoštovanjem, trepetno pristupati razmišljanju i sami sebi govoriti. Radi nas, grešnjih, predat je smrti Hristos, spasitelj naš. Shvati, brate, Šta znači ovo što si čuo? Bezgrešni Bog, Sin Svevišnjega, predat je radi tebe. Otvori svoje srce, upoznaj tačno njegova stradanje i kaži u sebi. Bezgrešni Bog na današnji dan je predat, na današnji dan je ismejan, na današnji dan je narukan, na današnji dan je udaran po obrazima. Na današti danje trfe o šibanje, na današki dan nos jo je vena od stranja. Na današni danje raspetolessku jaknje. Neka zaddrati tvoje srdce, neka se úžasne tvoja duša. Svaki dangli i suze do kova po razmišňoš o gospodnim stradanjima. Te suze postaju sladke, a dłuša koja nekrestono razmišlja o pisovvim z stradanjima, je svetlija. Tako uvek razmišljaj i plači svakoga dana i blagodari gospodu za stradanje koja je pretrpeo radi tebe da bi se na dan njegovog ponovnog dolazka tvoje suze pretvorile tebi u hvalu i proslavu pred čudom. I ti podnesi zlo i pri tome razmišljaj o stradanjima blagoga gospoda. Podnesi iskušenja I zakvaljuju od srca. Blažen je čovek, koji pred očima ima nebeskog gospoda i njegova stradanja, i koji je raspio sebe samo za sve strasti, za sve zemno, i počeo da se ugleda na svoj gospoda. Eto blagorazumnosti, eto dobra volja bogoljubivih slugu, uvek kad se ugledio na gospoda u dobrim dijelima. Vidiš čoveče prečistog gospoda koji visi na krsu, I osuđuješ se, bespitniče, da u nasladama i smejanju provodiš sve vreme koje živiš na zemlji, ili ne znaš, nesrećniče, da će raspeti gospod tražiti odgovor za sam ovaj tvoj nemar, zbog koga ti, i kad to čuješ, ništa ne preduzimaš. Smeješ se i uživaš i provodiš vreme u raznim zabavama. Doći će onaj strašni dan Kada nećeš prestuti da plačeš i vičeš u ognju zbog muka koja budeš trpeo. I niko ti neće dati odgovora, niko se neće sažaliti na tvojom dušo. Klanjam se tebi, gospode, blagoslovim tebe, blagi, molim se tebi, sveći, pripadam tebi, čovekoljubča, i proslavljam tebe, Kriste. jer si ti jedinorodni gospod sviju, jedini bezrišnji, radi mene nedozbrinog grešnika predat na smrt i to na krstnu smrt da bi oslobodio dušu grešnika iz ohova greka i čime ću ti za ovo gospode slava tebi čovekoljupče, slava tebi milosredni, slava tebi dugotrpeljivi, slava tebi koji opraštaš sve grekove slava tebi koji si sišao da spasaš naše duše slava tebi koji si se ovaklotio u utrobi djeve. Slava tebi koji si poneo okove. Slava tebi koji si išiban. Slava tebi koji si ismejan. Slava tebi koji si raspet. Slava tebi koji si pogreben. Slava tebi koji si vaskrsao. Slava tebi koji se propoveda. Slava tebi u kojeg verujemo. Slava tebi koji si se uznao na nebo. Slava tebi koji si sa velikom slavom seo sa desne strane oca i koji ćeš ponovo doći sa slavom oca i sa svetim anđelima da sudiš svakoj duši koja ne podaštava koja sveta stradanja. U tom trepetnom i strašnom času, kada se pokrenu sile nebeske, kada pred tvoju slavu sa strakom i trepetom pristupe zajedno anđeli, arkanđeli, hirovimi i serafimi, kada se još potresu temelji zemlje i kada sve što diše, zadivi se tvojoj nesrvnjivo, velikoj slavi. U tom času, neka me zakrije tvoja ruka i neka se izgledi moja duža od trašnog ognjih štrguta zuba i tame najkrajnje i večnog plača, da bih ja blavu svojeći mogao da kažem slava onome, koji je htjeo da grešnika od velikom milostređu svoba dobro od srca amin si smo u čistim duzama sveta te dobrobe zaprimo od greha te bi je kome